Сьогодні Світлана Пиркало читає одинадцятий розділ «Тореадорів з Васюківки. Всеволода Нестайка». Всеволод Нестайко – культовий український дитячий письменник. На його книжках виросло щонайменше три покоління українських читачів. Світлана Пиркало читає його «Тореадорів з Васюківки» та згадує дитинство. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана нема ніде, точно. Кінця краю не видно. От обрію до обрію. І кавунів, тисячі, мільйони, і всі смугасті, як тигри. Світлана Пиркало – письменниця, колумніст і адміністратор премії «Книга року» БІБІСІ. В її романах задокументовано життя сучасного українця-мешканця мегаполісу – Києва та Лондона. Стиль письменниці легко впізнати. Її автобіографічні тексти наповнені особливим гумором та іронією. Я для початку поставлю своє звичне запитання, чому саме все було Днестейко саме Тереодори з Басюківки. По-перше, я, звичайно, дуже люблю цю книгу, як і всю іншу творчість Всеволода Нестайка. По-друге, останні кілька днів я багато думаю про дитячу літературу і про те, як вона залишається в часі. Оскільки щойно ми провели фінал премії книга «Року BBC 2011 і визнали найкращою книжкою попереднього року роман «Сині води» Володимира Рудківського. Цей вибір багато кого здивував і мені було... Дивно чути заяви деяких людей, яким краще треба було б знати, що дитяча література чимось не така література, як ніби діти гірші за дорослих. А водночас ми знаємо, що, скажімо, з радянської літератури, що ми можемо зараз згадати, крім романів для дітей? Того ж таки, все волода Нестайка. Все інше, це так звана серйозна література, яка на злобу дня, яка для дорослих, все воно розсмокталося, як Десь з білих дим, та, і воно абсолютно виявилося, зараз нікому не потрібно. А оці от речі залишилися, тому що, по-перше, на них виростало ну, і моє ще покоління, покоління моїх батьків, і зараз ці люди дають це все почитати своїм дітям, крім цього всього, власне, і згадати, особливо нічого. І все волода яким. Я спілкувалася лише в радіоефірі, особисто я його е тільки бачила здалеку. Він такий дуже світлий, добрий і смішний. Е чого й бажаю і, <сум>, і сучасним, і, Украї... ну, і дорослим, і дитячим авторам. Мені здається, що для дітей писати набагато важче, ніж для дорослих, тому що не можна вдатися до дешевих трюків. Не можна е написати те слово, про яке ми зараз з вами подумали, а воно ж уже робить твір, Принаймні, берусь епатажним. тішим. Та, принаймні. Цього всього не можна. Не можна якийсь там бурхливий секс описати, чи ще щось. Треба думати до, добре, чи починати книгу з опису якого-небудь там похмілля, чи якихось наркоманських реалій. Хоча й такі випадки трапляються. Ну, тобто, це все треба дуже довго думати. І залишається що? Залишається лише письменницька майстерність. Уже трюків ніяких... Ти не можеш е, собі дозволити. Тим і паче, треба... що потрібно писати про таке добре, вічне, світле, а це доволі складно. Чорнуху ж легше ніби написати. І чорнуху легше написати. Навіть якщо воно, ну, власне, для дітей воно має бути якесь... Відносно світле, навіть якщо це складні проблеми описуються, все одно вони мають, але вони мають бути цікавими, тому що якщо ми з вами, Ірино, можемо дочитати нудну книжку до кінця, бо ми визначаємо найкращі книжки, і як ви знаєте, ми себе змушуємо вже на перший рік дочитувати, а дитина не буде дочитувати, якщо їй не цікаво. Якщо не цікаво, це все, ні цукерками, ні чим. Ні, ну ще що в школі там дочитає до кінця, а тут двійку поставлю, ну і то. Ну і то, хто його дочитував, а хто дочитав, то з Тобто змушувати не можна, тільки можна надати цікаву історію з цікавими персонажами, які, з якими ти себе можеш ідентифікувати, і ну, просто немає виходу, треба писати дуже гарно. Я думаю, що Всеволоднестайко – це один з прикладів просто геніальних письменників, в якого треба багато чому повчитися. Ну а ще його герої живуть навколо і в плавнях, які теж є плавнями мого дитинства на річці Удай, на Полтавщині. Тобто я ці плавні добре знаю. Ну, як не добре знаю, я б з них, з них звичайно, заблукала. Дослідниця. Я б в них, звичайно, заблукала, От, але я і знаю ці плавні. І там, справді, дуже чарівно. А, до речі, про самоідентифікацію з персонажами. Ти, ти себе все ж таки самоідентифікуєш з кимось з персонажів в з Високівки? Ну, завжди, звичайно, хочеться ідентифікувати себе з Явою. Але в мене є така підозра якась дуже сильна, що я, напевно, все-таки Павлуша, і це дуже сумно. <сум> от, мені завжди хочеться думати про те, що я якийсь Карлсон, там, якийсь Ява і так далі, що я оце такий от барвистий хуліганський персонаж. От, але, ну, правда, вона ж трошки, насправді банальніша, і ці персонажі тому нас такі приваблюють, що нам хочеться бути одними, а насправді ми, можливо, трошки не такі цікаві, не такі барвисті. Так, і можна тягнутися мріями до того, щоб стати Явою. Так, тягнутися і мріяти. У мене є один приятель Небелюк, який фактично став Явою. Він з'являється в кількох творах сучасної української літератури, і останнього року він з'явився у книзі Артема Чапая «Подорож з мамоютою в пошуках України», і там неболюк з'явився, тобто це такий майже Ява, тобто він своїм життям творить е, роман е, про себе ж, і час від часу в ці романи і потрапляє. Ну а людина, яка ходить на роботу, там заробляє зарплату, вона в принципі ну, до Яви не дотягує, просто засадничо. Це точно. І, до речі, таке більш можливе серйозне запитання. Як, по-твоєму, чим зумовлено це трохи таке снопське зверхнє ставлення до дитячої літератури в колах дорослих письменників? Я думаю, трохи неосвіченості, очевидно. І мені було дуже дивно чути, ну прикро це одне, а ще й дивно чути, як люди, які ніби серйозні люди, казали, я це от читати не буду, але ви вибрали погану книгу. І просто не знаєш, як відповісти на це питання. Ну як, по-перше, якщо ви не читали, як взагалі можна характеризувати щось? Ні, це думаю... ж давня фраза ще часів Пастернака, та? Пастернака не читав, но осуждаю. Не читав, но осуждаю. І, і зараз чомусь дитяча література потрапила в якийсь такий що я теж не читала, але засуджую, і треба було якось там, що обрати дорослих. Чим діти гірші від дорослих, я так і не зрозуміла. Дорослішість, вона не є якісно кращою, вона є просто іншою. От, як, як можна казати, що дитяча література не та література, не дотягує і так далі. Дитяча література набагато складніша. Вони ж, напевно, самі десь під ковдрою читають Гаррі Поттера з Ліхтариком і нікому не, Ні не зізнаються. То давайте просто зізнаємося, що нам всім це подобається. Просто треба перестати бути такими надутими індиками і читати гарні книги. Для дорослих вони, чи для дітей, це інша справа. Тобто... А ти, до речі, ставши дорослою, перечитуєш Тородоріо з Висюківки? Безумовно. А в які моменти тобі хочеться це перечитати? Ну, ти знаєш, в мене книги нема, тому я час від часу зазираю десь там в Україні, коли буваю, у друзів вона є, я зазираю. В мене є друзів і в Лондоні, в яких є ця книга, тобто я там читаю. От. Я її все дуже хочу привезти. Я її перечитувала перед тим, як Нестайко приходив на програму BBC, коли я ще там працювала, то я переглядала і, і якусь іншу його творчість. Бо в нього дуже багато різних інших книжок, це, це не єдина книга. Тобто тут теж є моменти якихось там радянських реалій, які вже зараз незрозумілі будуть дітям, хто такі піонери, жовтенята, якісь... Ну, але, здається, все одностайко зробив сучаснішу версію Терадорі з Висюківки» кілька років тому він для Баба Галамагії трошки переписав цю книжку. Е, ну так, я ну, не знаю... Наскільки серйозна була та проблема? Мені здається, все-таки, якщо батьки читали Торіодорію Зосіків, то вже могли пояснити дітям, що таке піонер. А з іншого боку, ми всі читаємо там, Трьох мушкетерів, наприклад, і нічого не треба пояснювати і переписувати. Або якщо хтось навіть не знає, що таке арбалет чи там якийсь аркебуз, ну, дізнається, власне, для того ж ми книжки читаємо. Ну, тобто, але це цікаво, що е, такий класик, такий геній, така настільки знакова людина живий активний і далі може працювати своїми це дуже цікаво. А ще я взагалі дуже люблю дитячу літературу, ну таку гарну. Ашрі Лінгрен, скажімо, я дуже люблю. І зараз, власне, думаю про те, що ті роки, коли вона видавала свої книги, які там ще були книги? Очевидно ж, була якась серйозна доросла література про нагальні проблеми шведського сьогодення. Але ми їх не знаємо. Але ми їх не знаємо. А чому ми їх не знаємо? Бо нам цікавіше оце, і воно важливіше. Ну, з іншого боку, які актуальні проблеми, коли є Пепі довга Панчоха, яка відповідає на всі можливі актуальні проблеми? Власне, всі проблеми вирішені. Ну, я думаю, що так у нас взагалі в суспільстві є така якась, ну, не мода, ну, якась така установка, що... Тільки політика, політики і ці от е, речі навколо політичні є важливими. Це, в принципі, відрізняється від, ну, майже всіх інших суспільств у світі, тому що політика це далеко не все, є є ще економіка, скажімо. Чому економіка вважається? Ну, економіка це таке, якщо як політики вирішать, так економіка й буде. Тому у нас багато хто не дуже розбирається, в чому там питання, розбирається лише в політичних інтригах. І в тому числі і журналісти. І чомусь таке враження, що от тільки депутати, існують більше нічого, нема в країні. От якщо воно не про депутатів, то воно вже і не таке важливе. А з Лондона приїхавши, це дивно бачити трохи, тому що депутати завжди на якісь 150-ті сторінці в газеті. Ну, ясно, що це я трошки перебільшую, але, але цілком може бути там, тиждень, де жоден депутат не є там, на, на першій шпальті. Газета, а а там взагалі є якісь... кажуть у світі і люди, які не знають, як звати їхнього прем'єр-міністра. І щасливо собі живуть. Ну, тобто, Україні це ще довго не загрожує, всі дуже це багато знають. Таке враження, що це от розчарування і невіра в інституції, починаючи від влади, закінчуючи будь-якими благодійними чи недержавними організаціями, люди не вірять. Ну, це, це теж такий... Момент українського життя, який є описаний, досліджений. Недовіра до інституцій в Україні дуже висока, напевно, чи не найвища на пострадянському просторі і Східній Європі. Люди ні в що не вірять, тобто, коли їм кажеш, мені здається, це от гарно, вони тобі зразу кажуть, ні, я тобі не вірю, це погано, а в тебе є якісь причини казати, що це гарно, про тому, що абсолютно жодного уявлення не мають, про що ти говориш. Це проблема, тому що треба ж будувати щось, треба збиратися, втворювати якісь групи. Люди окремішні, люди якось один одному не вірять. І от в такі моменти треба, треба читати дитячу літературу. Треба читати дитячу літературу, тому що вона може об'єднати і вона дає якесь тепле почуття і відчуття того, що можливо щось справді буде краще. Навіть не те, що буде, а що воно буває. Що воно можливо, якісь спільні зусилля можливі, як у тій такі книжці сині води зібралися при тому, що ми вже нам уже показано, як будуть розколюватися, як будуть сваритися. Ми вже бачимо якісь там майбутні проблеми, але в цей момент вони зібралися і вони зробили це. Вони цю битву виграли, при тому, що окремо жоден з цих князів не міг би її виграти, і ми бачимо, як воно все стратегічно збудовано. Що дуже цікаво, це, це такі речі, про які треба думати, про які треба пам'ятати, що можливо справді зібратися і виграти якусь битву. Я тоді пропоную згадати про це все, згадати про віру в краще, про якісь дитячі штуки, які дозволять забути про Поверхневі і згадати про щось таке більш глибинне і послухати, як Світлана Пиркало читає фрагменти стереодорів з Васяківки в Савогода Настейка. Це фрагмент про кавуни. Він е, про битву такого з Діном Соливоном. Ну, Але він такий дуже знаковий, тому що саме в цьому фрагменті Власне, все і починається. Отже, розділ дев'ятий, у якому Павлуша розказує, як він подружив з Явою. До четвертого класу я з ним не дружив. Він був уредний, так я вважав. Бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шев'йотових штанях. Мені мама тільки вранці в раймазі купила. І тими новісінькими штаньми я у самісіньке рідке багно сів. Іганька Гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а у нас не було. А малина з молоком, ну ви ж знаєте. Я навіть більше, ніж вареники з вишнями люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але був сонячний теплий вересневий день.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 Е, хлопці, це вже свинство, так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо. Знову посідали, сопемо. Подивився тоді Стьопа Карафолька на гору кавунів і каже Здоровенецька все-таки, справжнісінька тобі й піраміда єгипетська. І раптом підхопився Пацани, а давайте заграємо у фараона і єгипетську піраміду». Га? Що, кого? Не розшолопали ми. Стьопу ми не любили.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 «А що? Це вещь!» – уяви загорілись очі. «Інтересно». «Хлопці, да в що? Тю!» – сказав я. «Набійся нам у того смердючого фараона, у мертв'яка. Теж, що весело, у похорон грати. Ха-ха! Давайте лучше у прикордонника, шпигуна. Я згоден шпигуном». «Старик, домовилися? Все!» – рішуче, сказав Ява. «Давай считаться, кому фараоном? Ну?» Котилася торба з високого гору, в тій торбі хліб паліниться. Кому доведеться, той буде фараоном. Я так і знав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 «Тобі в коханні вестиме? Точно! Є така прикмета!» – заспокоювали мене хлопці. «Он до гребенючка на тебе задивляється!» «Подавіться своїм коханням! Плював я на кохання! Триста років з ненавистю цідив я крізь зуби. І плентався займати свої ворожі позиції. І коли Степа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. «Ну то що робить?» сумно? – спитав я.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 Хлопці завили, як шикали. Ну давай, давай, лягай і вмирай, під акомпанемент цього виття сказав Стьопа Карафолька. Я ліг. Прощайся і махнув рукою Стьопа. Прощайте, похмуро показав я, не поминайте лихо, може, що не так. Кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться, помирай, помирай швидше, нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі і голосно зітхнув, випустив дух. О, люди, о народи, великий гаменхотеп сконав! О горе горе, так очайдушно заверещав Стьопа, що мені самому стало страшно жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках, і піраміда великого гаменкотепа збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу жалюгідні раби, за роботу. І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важенний тягар і мені нема вже чим дихати. Гей, скрикнув я. Давить, гей, так я й справді помру, гей. Цить. гаркнув Стьопа. Не розмовлять. Мертвяк називається. Убивати треба таких мертвяків. І поклав мені величезного кавуна прямо на пику, я тільки кавкнув. Е, ні, хлопці, так він і справді гигне, чую раптом голос яви. Так не можна. І кавун з моєї пики відкотився. А що ж, як же тоді не вийдеш піраміда? почулися голоси. Як не вийде, вийде. закричав Стьопа. Я ж забув зовсім.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 не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою, і дивився, як до мене, розмахуючи кайком, біг дід Салимон. «Хлопці!» – безнадійно вириснув я. «Куди ви? А я? Раби! Гади! На Менхотепа кинули! Антончику, друже!» Але вони вже й почути не могли. «Ну все, гибель. Зараз дід підбіжить, побачить, що ми наробили, побачить оту гору побитих кавунів»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 І батьки наші зробили нам 428-е серйозне попередження по тому місцю, про яке про дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки промовляли: "А от Стьопа, Стьопа не такий. Стьопа там не було, а? Не було ж? Ми стиплювали зуби і мовчали. Ми нікого не виказали, нікого. Хай кажуть про Стьопу. Хай. А я все одно знав, хто такий Стьопа, хто такий Антончик, а хто такий Ява.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 Перший читацький досвід Тереодорів з Висюківки. Це було таке саме гаряче-гаряче літо, тільки на Чернігівщині, в містечку Щорсу-Бабусі. І я, напевно, щойно записалася в бібліотеку з мамою разом і взяла оцю книжечку, там, короващина у кладинці, така намальована. Я сиділа на подвір'ї, світило сонце і читала цілими днями. А як ти вперше прочитала Тереодорів? Очевидно, в якомусь подібному антуражі в селі Лазірки Полтавської області, теж, очевидно, взявши його в бібліотеці. І, е, якщо я не помиляюся, я на ряднині лежала під білим наливом під яблуною, яблука падали, я їх їла і викидала десь там в город Качани і читала Торидорів з Восюківки. Ну, це завжди асоціюється з якимись прекрасними днями, вони довгі, в них нема кінця, і життя таке прекрасне, і безкінечне в майбутньому. В ньому немає Верховної Ради. Ну, словом, <хи> <ган> <ган> якісь такі речі, які, які нагадують про, справжні, про справжнє, про те, що справді важливо. Так, але книжка закінчується, на жаль. Ну, її ж можна ще раз перечитати. Звичайно, якби можна так було щоб все було одне стайко, і писав писав собі далі, а я читала, і читала, то, ну, кращого життя собі неможливо <с. уявити. А як, по-твоєму, сучасним дітям, от там, якісь пересічні київські, чи там будь-які українські дитині, цікаво зараз читати тарадорію з високівки? Ну, я певна, що цікаво, безумовно. Питання в тому, чи, наскільки взагалі багато читають сучасні діти – Ну, ну, вони читають, тобто не можна сказати, що зовсім не читають, адже, е, я знаю, знає, що у нас наша премія, книга року BBC, вона ж не перший рік триває, і у нас завжди допускалася дитяча література. Що... Цього року було найбільше, по-моєму, дитячої літератури. Гарної. Гарної, так. Е, можливо, це ще й показує на те, що конкуренція з боку дорослої була все-таки все -таки не дуже сильною. Е, і багато з наших членів журі, коли доходить справа до дитячих книжок, особливо для молодших дітей, для молодшого шкільного віку, вони перевіряються на знайомих дітях. Особливо гарно спрацьовують книги Лесі Ворониної. Та, я перевіряла теж. Я з таких членів журі. Ну, гарно ж? Гарно, гарно, гарно. Дітям завжди цікаво. Ну, і нам було цікаво читати. Ну, ясно, що коли це для молодших дітей, то... Справді іноді думаєш, а як би це дитина сприйняла? Коли це для підлітків, так як Роман е, Володимира Рудківського, то уже ти можеш сам чи сама оцінювати це, бо фактично ми всі душі залишаємося підлітками. Ну, а тореодори все ж таки, е, чим вони можуть зачепити сучасну дитину, по-твоєму? Там є пригоди, там є, ну... Ганька Гребенючка, скажімо так. Там є... Любовна лінія. Любовна лінія, та. Там є неймовірні якісь пригоди, які ми всім, нам всім хотілося б пережити. Там вони губляться в плавнях, вони знаходять шпигунів. Я не буду казати, хто виявляється цими шпигунами. Може, хтось ще не читав, то хай почитають, бо ви не повірите. І ці, е ці всі герої, вони настільки стають нам рідними. Е іноді, напевно, навіть таким фанатам, як я, незрозуміло, як цього можна не читати, чи... Чи чи не зрозуміти наприклад жарт про Робінзона Кукурузо? Як можна взагалі не знати про Робінзона Кукурузо? Ну безумовно. Хоча, звичайно, для того, щоб зрозуміти про Робінзона Кукурузо, варто хоч трошки знати про Робінзона Крузо. Тобто, варто, щоб батьки дали почитати і ту книжку, можливо, там перед Нестайком, а може, і після. Ну тобто, щоб це все було в комплексі. Звичайно, ми знаємо певний свій канон, як що ми читали в дитинстві, того самого Робінзона Крузо, того самого Нестайка, жуля Верна. Жуля Верна, Астрід Лінгрен і е, Дюма, скажімо, там. Або там ну, Сельму Лагерльов про Нільса, який з гусями мандрує. Оце, так. Тобто це певний, це певний набір. Ну, хтось там просунутий, очевидно, що читав там Яновського, чи якісь ще історичній. Ем... Але це якийсь такий певний канон, з яким ми всі разом виросли. Тобто, е, ясно, що сучасні діти, в них книжки трошки інші, можливо, ми не все знаємо, що вони читають. Ясно, що зараз є Гаррі Поттер, зараз є всі, всі ці інші величезні саги, які стали популярними на всьому світі. Про вампірів. Про вампірів. Ну, про вампірів мені трохи менше сподобалося. Е, там з сюжетною лінією трохи не так все добре, як, скажімо, в тому ж Гаррі Поттері, де, е, ну, попри якісь там стилістичні іноді, Провисання все ж таки сюжет дуже напружений, динамічний такий, що, ну, чого дорослі його читають. Не тому, що їм читати нічого. Англійська все-таки література величезна англомовна, але читають саме це, бо, бо ці всі теми, тема зради, кохання, вірності, друзів, боротьби за все гарне проти всього поганого, і в той же час сумніви у собі. Вона до всіх апелює. І Мені здається, на тому ж, на тій же основі написаний Володар Перснів Толкіна. Тобто ці всі теми нам знайомі. Ми всі сумніваємося в собі, ми всі хочемо дружити, хочемо любити, хочемо робити щось гарне, але в той же час іноді не маємо сили для цього. І ці всі теми ми впізнаємо. Ну, щодо тореадорів, то в них боротьба зі злом набуває форми боротьби з злими шпигунами, які хочуть, напевно, щось зробити дуже жахливе. Тобто там не йдеться про е, якихось злихчих лунів, які зараз весь світ зруйнують, там е, все таке дуже впізнаване локального, місцем, масштабу. локального масштабу. Так, але воно, е, воно, воно знайоме. І потім вони їдуть у Київ і дивляться на цей весь Київ якийсь... Е, їздять у метро. Е, їздять у метро. Ну, ти що? Ну, ти, очевидно, я не знаю, чи ти пам'ятає. Я чітко пам'ятаю перший раз, як я встала на ескалатор в метро і... Мені здається, що теж згадала територію з Восіківки. А мені тато розказував, як вони класом вперше поїхали до Києва, який захват вони відчули, коли побачили метро вперше. Ну, о! Я думаю, що нам треба іноді згадувати, як ми раділи таким речам, і радіти їм далі, тому що ми якось трохи радіти... Ми радіємо іноді, але, але якось, якось так, це, таки, це так якось тяжко чомусь зрадіти, бо ну, в Україні іноді важко чомусь зрадіти, бо ти зрадієш, а всі навколо, татю, чому ти радієш? Це ж не можна цьому радіти, бо... Ну, то правда, звичайно, це, ці всі проблеми, вони важливі і суттєві, але дайте зрадіти вже чому-небудь. Тобто оці великі суспільні проблеми, вони не мусять заміняти маленькій радості, тому що... Якщо, якщо ми далі всі на фронті, якщо ми далі всі на боротьбі, ну, звичайно, вона потрібна, от, але е, безрадісні революціонери, вони ж до добра не доводять. Ну, так, якщо читати ремарка, то і навіть солдати на фронті все одно знаходили місце для радості. І тому, я думаю, що справді варто взяти до рук книжки «В себе одна стайка» або які-небудь інші дитячі книжки і згадати, що ми вміємо радіти навіть усі рякі непрості сірі часи. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, на зможете легально завантажити в онлайн-магазині Aubrey Store за адресою store.aubrey.com.